Här kommer lite pronomen. Jag börjar med meningar här. Nu är det bara många, många meningar för att ni ska lära, vänja öronen vid dem. Vi har tränat och vi har skrivit och vi har gjort många saker. Nu ska ni bara lyssna. Okej, okay, vi börjar med meningar som har de vanliga pronomen, de personliga Flickan heter Karin Hon bor i Lund Känner du henne? Vill du komma hem till oss ikväll? Vi ska ha en fest Vi vill gärna att ni kommer hem till oss Hamid och hans familj ska också komma ikväll. Vi ringde till dem, dem. Vi ringde till Hamid och hans familj. Vi ringde till dem och frågade om dem, de, om det också vill komma till oss. Åh, oh, eleverna kommer snart. Jag hör dem komma borta på gatan. De kommer borta på gatan. Vi måste vänta på dem. Vi måste vänta på dem. Eh, Lisa och Lena, kan ni, kan ni komma hit? Kan ni komma hit till mig? Jag vill prata med er. Lisa och Lena, kan ni komma hit till mig? Jag vill prata med er. Och du också, Georg. Du ska också komma hit till mig. Jag vill prata med dig också. Jag vill också prata med, med Karin, men... Hon är inte här. Jag får prata med Karin senare. Jag får prata med henne senare. Hon kommer kanske imorgon. Då kan jag prata med henne. Oj, vilken fin bil du har. Var har du köpt den? kostade den mycket? Det är din bil, väl? Va? Är det inte din bil? Vems bil är det? Ja, ah, är det din mamma och pappas bil? Har du frågat dem, dem, om du får låna bilen, om du får låna den? Oj, vilket stort hus! Är det ditt hus? Vet du vem som bor i det? Alltså i det huset. Vet du vem som bor i det? Ja, det är ett, det är, det är ett mycket stort hus. Kanske familjen Andersson bor i det huset. Vi kan fråga dem imorgon. Dem. Vi kan fråga dem imorgon om de bor där, om de bor där i huset. Lars, kan du hjälpa mig med läxan? Jag förstår inte läxan. Kan du hjälpa mig? Ja och Linnea också. Ingen av, vi är två stycken. Vi förstår inte läxan. Du måste hjälpa oss med läxan. Linnea och jag förstår inte läxan. Kan du hjälpa oss? Du kan, ju fråga, du kan ju fråga din syster också, så du och din syster kan komma hit och hjälpa oss. Ni kan komma hit och hjälpa oss. Det blir bra om ni hjälper oss, du och din syster. Och vi, jag och Linnea, vi kan betala hundra kronor om ni, alltså du och din syster, om ni hjälper oss. Vi kan betala hundra kronor om ni hjälper oss. Vi kan ge er hundra kronor. Jag och Linnea kan ge Hundra kronor till dig och din syster. Vi kan ge er hundra kronor om ni hjälper oss. Mm. Eh, vi tar lite reflexiva pronomen. Jag måste tvätta mig. Oskar och begitta ska gifta sig. Och du måste lägga dig på sängen och vila. Ni måste akta er för bilarna. Åsa och Bo. Inte ihop längre så de ska skilja sig. Klockan är mycket så vi måste skynda oss. Man kan sätta sig på en bänk om man blir trött när man är ute och går. Man kunde man säga om man inte. Om man inte vill säga jag eller du. Man menar alla. Man menar alla. Mamor ska anmäla sig till en kurs i engelska för pensionärer. Erik brukar känna sig trött efter jobbet. Här får ni servetter så ni kan torka er. Vi måste lära oss spanska. Sara är rufsig i håret. Hon måste kamma sig. Det lilla barnet vill inte ta på sig vantar. Trots att det är kallt ute. Rickard... Han kände sig ensam när kompisarna var borta. Katten som nyss hade ätit satt och slickade sig om nosen. Katten den slickade sig om nosen. Mm. Och så tar vi lite blandat. Nu det bara, du får bara använda jag, mig, min, mitt, mina. Då kommer ni ihåg, min var om det var en ord, mitt var om det var ett ord och mina var om det var många. Jag är trött, kan du hjälpa mig? Jag hittar inte min perm. Jag glömde mina böcker hemma. Min väska är tom och mitt, äh, mitt glas är tomt. Vill du ge mig lite ljus? Jag är törstig. Nu kommer alla orden på du. Dig, din, ditt, dina. Eh, vad heter du? Hur gamla är dina barn? Gamla, vi att det är många. Hur gamla är dina barn? Är eh, det här? Det här. Där ser man att det heter ett lexikon. Det här. Är det här ditt lexikon? Är den här din bok? Den här din bok? En bok. Är den här din bok? Är det här ditt lexikon? Vill du att jag ska hjälpa dig? Nu kommer det ord med han, honom och hans. Han heter Jehad. Vi känner honom. Vi känner hans bröder också. Vad har, han, vad har han för adress? Vad har han för adress? Alltså vilken adress har Vad har han för adress? Vi känner honom. Jag ska prata med honom. Har du träffat hans bröder? Där heter det inte olika på en ord, ett ord och många. Det heter bara hans på alla. Sen kommer hennes, och samma, det heter bara hennes på alla orden. Hennes lägenhet ligger på fjärde våningen. Hon flyttade förra veckan. Vet du hennes nya adress? Ja, jag vet hennes adress och nu ska jag åka till henne. För jag måste träffa henne och prata med henne och hennes man. Nu kommer vi. Då har vi vi. Vi har oss. Vi har vår, vårt och våra. Vi kommer från Bulgarien. Vi bor tillsammans med våra föräldrar. Vår lägenhet är ganska stor. Vi träffar ofta våra släktingar. Vår, sl vår, eh, vår bil eh, är en Mercedes, och vårt telefonnummer är. 070 33 33 33 33 33 33. Vi har ett mycket långt telefonnummer. Vårt telefonnummer är långt. Nu kommer ni, er, ert och era. Ibland säger man inte ert utan man säger erat. Och man säger inte är er utan man säger eran. Kanske ni har hört Linnea säga erat och eran. Det säger hon alltid. Var bor ni? Kan jag komma till er ikväll? Vad ska ni göra efter skolan? Var är era barn nu? Var är er bil? Och var finns, var, var är ert hus? är ert hus är ert hus gult är eran bil är er bil eh, en Mercedes? Ja, jag vill prata med er. Där kan man inte säga erat eller eran. Det är bara possessiv pronomen, när man äger något. Eran bil, ert hus. Er bil, ert hus. Egentligen det riktiga. Men när det är den gula lappen jag ska prata med er. Där kan man bara säga er. Jag ska prata med er. Vi måste prata med er ikväll. Så kommer de, dem och deras. Och där är det samma med, med deras. Att det finns bara en, både på en ord, ett ord och plural, deras. Deras lilla dotter är bara tre månader gammal. Jag ska träffa dem imorgon. De har fem barn, alltså de har fem barn. Jag ska ta hand om deras fem barn nästa helg och deras hund. Och jag får låna deras bil. Och deras hus eh, får jag också låna. Mm. Var är Josefin? Vi har väntat i en halvtimme på henne nu. Ah, nej men titta, där kommer hon. Hon har... Åh, oh, det tog lång tid för hon skulle tvätta sig först. Har du träffat Ann och hennes syster? Ja, jag, jag träffade dem igår. Dem igår. Deras bror var också med. Det skulle åka till England nu. Alltså de skulle åka. Det skulle åka till England nu. Både det och deras föräldrar. Både de och deras föräldrar. Vi har bil. Vill ni åka med oss? Ja, tack. Vi åker gärna med er. Åh, var är Nils? Jag vill prata med honom. När kommer han? Kanske han kommer snart. Ja, vi får prata med honom när han kommer. Han skulle ta med. Eh, han skulle ta med en radio. Det, han skulle ta med sin radio. Vad har ni för telefonnummer? Kan jag ringa till er imorgon? Jag måste prata med er. Ja, vårt telefonnummer är 25 37 11. Du kan ringa till oss imorgon kväll. Vi är hemma hela kvällen.